Este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost, controlul are rost. Ei, ai văzut noua colecție de bucătării Carisma din magazinele Lems? E wow! Vino în orice magazin Lems și spune și tu: wow! Chiar și pentru reducerile de până la 50% la orice mobilier. Wow! Până pe 13 octombrie. Lems, îți frumusețeaze casele românilor.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 Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Electrocasnice noi pentru orice nevoi. Comanda electrocasnicele mari în show Emag și îți aducem produsele preferate până unde le vrei instalate. Ai prețuri uimitoare și transport gratuit oriunde în țară toată luna septembrie. Emag, găsești mai mult decât crezi. Ascultați, Europa FM a fost ora 18. Adriana Sârbu și Filip San David prezintă Jurnal de Sără Europa FM. Bună seara! Bine v-am găsit! Interdicția la exporta medicamentelor pentru cancer. Ministerul Sănătății explică la Europa FM că lista nu e definitivă și recunoaște că ea poate fi îmbunătățită. Până la șase ani de închisoare pentru neplata taxelor, ideea Ministrului de Finanțe a fost înregistrată oficial la Senat. Fabrica de sodă din Vâlcea dă afară aproape 650 de oameni. Aceștia anunță trei zile de proteste în București. Și prețul barilului de petrol a explo dat în urma atacurilor asupra unor rafinării din Arabia Saudită. Iranul între timp a capturat în Golful Persic o navă care transporta combustibil. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Mâine vremea se va răci în jumătatea de nord a țării, mai ales în nordul și în centrul Moldovei, dar va fi mai caldă decât în mod obișnuit în restul teritoriului. Cerul va fi variabil și temporar va ploua în Maramureș, în nordul Moldovei, local la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. În capitală, vreme caldă cu o maximă de 32 de grade. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM. Criza citostaticelor nu va înceta grație măsurilor anunțate de Ministerul Sănătății, așa afirmă Vlad Mixic, fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului. Ministrul Sorina Pinte a anunțat vineri că aproape 200 de medicamente nu vor mai putea fi exportate timp de șase luni până în martie anul viitor. În prezent membru al Alianței Europene de Sănătate Publică, Vlad Mixic spune că România riscă să fie sancționată pentru această interdicție. Problema cu acest ordin este că Agenția Medicamentului aplică și a o măsură la toată lumea. Sunt unele medicamente care lipsesc din România din alte cauze, nu din cauza exportului paralel. Va expune autoritățile române la procese atât din partea distribuitorilor, cât și din partea Comisiei Europene, care probabil va deschide o nouă procedură de infringement. Scrie foarte clar în legea europeană că exportul paralel poate fi interzis atâta timp cât există date justificate, rezonabile și proporționale pentru această interdicție. De mai mulți ani, bolnavii de cancer se plâng că nu găsesc toate medicamentele necesare. Vlad Mixic spune că între timp mii de cutii au fost exportate lunar în alte țări. Ne întrebăm de ce autoritățile române nu au luat această măsură mai repede, pentru că în ultimii doi ani, pentru aceste medicamente, au ieșit mii de cutii lunar din țară și Agenția Națională a Medicamentului știe sigur asta, pentru că aceste date ajung pe masa președintelui ANM-ului. La rândul său, Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamentei cere Ministrului Sănătății să reevalueze lista produselor interzise la export. Contactată de Europa FM, Sorina Pintea a spus că lista e perfectibilă și supusă dezbaterii. Vom reevalua această listă. Eu am avut o întâlnire împreună cu specialiștii din minister, cu reprezentanții distribuitorilor și producătorilor săptămâna trecută și am spus că aceasta va fi una dintre măsuri de deci ce am transmis. Am pus ordine de transparență de chibi tocmai pentru a putea discuta, pentru că dacă există, de exemplu, un medicament pentru care producătorul sau distribuitorul de asigurări României că nu vor fi discontinuitoți, atunci cu siguranță medicamentul respectiv nu, nu va mai apărea pe ordinul final. Sorina Pinte a explicat că această măsură e menită să-i ajute pe termen lung pe bolnavii de cancer. Eugen Todorovici propune ca neplata dărilor la stat să poată fi sancționată cu închisoare între 1 și 6 ani. Este vorba aici de persoanele juridice, adică angajatorii, a declarat pentru Europa FM consultantul fiscal Adrian Bența. Salariaților li se reține din salariu brut aceste taxe, contribuții la asigurările sociale și impozitul pe venitul din salarii, dar obligația plății o are angajatorul. Prin urmare, această măsură vizează în mod exclusiv angajatorul. Potrivit proiectului, ar scăpa închisoare cei care achită integral al prejudiciului, dar asta numai dacă paguba nu depășește 100 de, mii de euro. Ar trebui să aducă puțină disciplină și în zona întreprinderilor de stat, acolo unde sunt foarte mari datornici la bugetul de stat. Aceste măsuri susține Eugen Teodorovici în proiectul le-ar oferi protecție angajaților cărora le-au fost reținuți bani pentru impozite și contribuții, dar nu au fost virați la bugetul de stat. Consultantul fiscal Adrian Bența susține că ideea nu este rea, doar că trebuie îmbunătățită. Nu este normal ca un contribuabil care a plătit ani întregi la rând taxele și care are o problemă financiară temporară să fie în spectrul acestei pedepse private de libertate. Domnul Teodorovici vrea ca prin aceste pedepse să reducă evaziunea fiscală. Mai mult, cine distruge actele contabile au urma să fie pedepsit cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Propunerea legislativă va trebui să treacă de Senat, apoi să fie adoptată și de Camera Deputaților. L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu despre o idee a Ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici a depus la Senat un proiect de lege care spune că cine nu și plătește taxele și impozitele riscă să facă până la șase ani de închisoare. Scopul demersului e să descurajeze evaziunea fiscală. După cum ați auzit, consultanții financiari spun că persoanele juridice, nu cele fizice, par să fie ținta acestei măsuri. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Cazul Caracal, poliția reconstituie la începutul acestei săptămâni faptele pentru care este cercetat Gheorghe Dincă. Bărbatul e principalul suspect în dosarul dispariției a două tinere din Dolj și din Olt. Luisa Melencu și Alexandra Măceșanu au dispărut în aprilie, respectiv în iulie anul acesta. Suspectul a fost identificat spre sfârșitul lunii iulie, după ce, cu o zi înainte, Alexandra sunase de trei ori la numărul de urgență 112 pentru a anunța că a fost trăpită. Liliana Nicolae Reconstituirea a început în localitatea Dobro-Sloveniu, unde Alexandra Măceșanu s-a urcat la ocazie în mașina lui Gheorghe Dinca. Acela a fost și primul loc în care forțele de ordine au fost nevoite să intervină. Mai mulți vecini de ai familiei fetei au vrut să ajungă la mașina în care era Gheorghe Dinca. Scena s-a repetat și la Caracal, unde bunicul lui Izei a încercat să forțeze cordonul de jandarmi și să ajungă în apropierea casei unde se desfășoară reconstituirea faptelor. Gheorghe Dinca a fost transferat încă de sâmbătă în arestul poliției OLT pentru a participa luni și marți la reconstituirea pre supuselor crime pe care a mărturisit că le-a comis în casa din Caracal. În această etapă procedurală nu se va face și experimentul cu butoiul în care Gheorghe Dincă spune că ar fi ars-o pe Alexandra. Potrivit avocaților, reconstituirea se face la cererea familiei, având în vedere că, în ultima perioadă, Gheorghe Dincă și-a schimbat declarațiile, unele fiind chiar contradictorii. Să mai spunem că, între timp, Inspectoratul de Poliție din Olt are un nou șef pe Alin Nicolae Stani, al patrulea comandant al instituției în mai puțin de un an, lui. Cristian Voiculescu a încetat la finalul lui iulie prin dispoziție ministerială pe fondul nemulțumirilor publice provocate de cazul Caracal. Aproape 650 de concedieri la fabrica de sodă calcinată din Vâlcea. Compania își va opri producția Miercuri pe motiv că nu-și mai permite prețul aburului industrial. Sindicatele amenință cu trei zile de proteste în București, după cum transmite corespondenta Europa FM Nicoleta Ene. Patronatele celor două companii, Uzina de Sodă și Termocentrala Govora, nu au ajuns la nicio înțelegere în privința prețului aburului. Contractul valabil până în 2020 a fost denunțat unilateral de către cer, iar prețul a fost majorat cu 135% de față de anul trecut. Astfel că fabrica de sodă nu mai este rentabilă. Ponderea aburului în cheltuile totale de exploatare depășește jumătate. De aceea, începând de miercuri 18 septembrie, se vor opri treptat instalațiile de producție. Uzina are 637 de Angajați dintre aceștia, 200 au semnat pentru plecarea voluntară. Situația celorlalți rămâne incertă. La rândul său, Cetgovora, furnizorul de abur, și-a redus la jumătate producția de cărbune, iar minerii de la exploatarea Alunu sunt în șomaș tehnic prin rotație și asta din cauza faptului că un utilaj gigant de scavarea a cărbunelui în carieră a fost distrus doar alunecare de teren. Din Vâlcea, Nicoleta N. Europa FM. Cursuri suspendate pentru două zile în patru localități din Jodețul Bacău, care de vineri nu mai au apă curentă din cauza unor avarii succesive elevii și preșcolarii din Onești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Cașina au plecat acasă mai devreme iar după amiază și mâine nu vor mai avea loc cursuri prefectura vrea să preîntâmpine astfel izbucnirea unor epidemii Claudia Toader Din cauza problemelor apărute la alimentarea cu apă a localităților de pe Valea Trotușului prefectura Bacău a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ școlar și preșcolar din Onești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Cașin Decizia a fost comunicată școli, iar acolo unde sunt ore și după amiaza, elevii nu vor mai învăța astăzi. De asemenea, măsura vizează și ziua de marți, când în școlile din localitățile respective nu se vor face ore. Totodată, Prefectura a însărcinat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău să distribuie apă menajeră în zonele afectate de avarie. De trei zile se lucrează non-stop pentru remedierea avariei apărute pe magistrarea ce alimentează localitățile de pe Valea Trotușului, unde s-au înregistrat în decursul ultimelor zile, numai. Mai puțin de 5 defecțiuni, dintre care două majore. Prefectura a dispus urgentarea lucrărilor și monitorizarea acestora astfel încât să nu mai apară și alte avarii. Claudia Toader, Europa FM. Gardienii Revoluției din Iran au capturat în Golful Persic o navă din Emiratele Arabe Unite care transporta carburant. Incidentul e de așteptat să amplifice tensiunile cu Statele Unite. Washingtonul acuză Republica Islamică de comiterea atacurilor din weekend, care au vizat două rafinării din Arabia Saudită. Suntem cu glonțul pe țea și cu degetul pe ce a spus președintele Trump. Între timp, prețul barilului de petrol a ajuns la peste 71 de dolari, știe mai multe anca ca grădinarul. O creștere spectaculoasă a prețului petrolului Brent pe bursa de la Londra nu s-a mai înregistrat din 1988, iar o asemenea criză de când Irakul a atacat veitul. În același timp, pe o bursă de acțiuni specializată de la New York, acțiunile West Texas Intermediate au fost oprite de la tranzacționare câteva minute. Potrivit agenției Bloomberg, turbulențele majore de pe piața petrolului s-au simțit și pe piețele financiare. Iar în Statele Unite, prețul unui galon de benzină a crescut cu 13%. Președintele American a aprobat folosirea de petrol din rezerva strategică. Două dintre cele mai mari instalații petroliere din Arabia Saudită au fost atacate cu drone sâmbătă dimineață. Un oficial american de rang înalt care a vorbit în condiții de anonimitate a declarat că nu există dovezi ca atacurile vin din Yemen și că acestea au fost lansate cel mai probabil din Iran sau Irak. Iranul a respins categoric acuzațiile. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, vești bune pentru fanii Barcelonei. Lionel Messi va juca mâine seară în meciul cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor. Gogheterul argentinian a lipsit circa o lună și jumătate din cauza unei accidentări suferite la primul antrenament al acestui sezon, iar medicii au permis acum să intre pe gazon. Antrenorul Ernesto Valverde deja l-a inclus în lot pentru deplasarea în Germania, unde nu va fi probabil folosit din primul minut. Meciul Borussia Dortmund FC Barcelona se va juca mâine seara de la ora 22 și va fi televizat de Digi Sport și Sport Tot în grupa F, echipa lui Nicușor Stanciu Slavia Praga va merge de la ora 19.55 la Inter Milano. Rivala Barsei Real Madrid are lotul decimat înaintea confruntării de miercuri cu Paris Saint-Germain. Ultimul trecut pe lista indisponibililor este fundașul Marcelo, accidentat la gât la meciul de campionat cu Levante și care nu va fi luat de zine din Zidane în Franța. Probleme medicale mai au și Luca Modric, Isco sau Marco Asensio, iar Sergio Ramos și Nacho sunt suspendați. Înfruntarea pe PSG Real Madrid va avea loc poimine de la ora 22. În această seară se joacă și ultimul meci al etapei a 9 din Liga 1. De la ora 21, fece viitorul o primește la Ovidiu pe gaz metan Medias. Ardelenii antrenați de Eddie Ordănescu au camiză primul loc pe care ar urca dacă vor câștiga. Iau acum 18 puncte cu două mai puțin decât lidera CFR Cluj, care a trecut în această rundă cu 5 la 0 de fece voluntari. În plus, formația din și este încă neînvinsă în acest sezon, având 5 victorii și 4 egaluri. Fece viitorul se află pe locul al 5, lea la 5 puncte, de ce? Dacă va învinge în această seară, echipa lui Gică Hagi va urca pe poziția a treia de Pășin, Polia și Universitatea Craiova. Să mai spunem și că Edi Iordănescu l-a exclus din lot, cel puțin pentru această partidă, pe Marius Constantin, după ce fundașul de 34 de ani a venit la antrenament mirosind alcool. Punem punct aici jurnalului de seară, reîncepe acum piața victoriei, astăzi cu Anca Simina. Bună seara, Filip! S-a dus, iată, vara liniștită, e timpul să vă spunem din nou tuturor bun găsit în piața Victoriei de la Europa FM. V-am promis la începutul sezonului trecut o piață fără garduri și fără îngrădiri, ne ținem de cuvânt și mai departe. E luni și sunt în studio gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și jurnalistul Moise Guran. O luăm așadar de la capăt și vorbim despre încredere. Dacă o mai avem, cine dintre politicieni ne-o mai inspiră sau de ce sau ce se mai poate face credibil realist în România în lipsa încrederii în oamenii politici și în stat. Așteptăm mesajele pe pagina de Facebook și vă invităm să rămâneți cu noi. Începem discuția după publicitate. Noi nu spunem că produsele noastre sunt cele mai proaspete. Noi o dovedim zilnic. Vino la Kaufland și descoperă reducerile de 25% de luni până joi. Mâine, găsești roșii ceri 500 de grame, cașcaval de laco de familie cu 40% grăsime vrac și mușchi crud uscat feliat țara mea la 80 de grame cu 25% reducere. Kaufland, și săptămâna e bună.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 Cu o toamnă așa de bogată, nu-i de mirare că Flanco te invită la cules de reduceri. Huawei P Smart Z Dual SIM cu cameră pop-up automată și ecran ultra full view este doar 1299 de lei sau de la 49 de lei pe lună prin credit în rate fixe. Flanco! Este Back to School Altex și pe Altex.ro Pregătește-te de școală și iați televizor LED Smart Ultra HD 4K Philips cu diagonal la 108 cm la numai 1495,9 lei și televizor LED Smart Ultra HD 4K Philips cu diagonal la 146 cm la numai 2039,9 lei Altex, de două ori diferența la toate produsele Detalii în regulament Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău?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 de oferte cum nici nu ai visat. La Selgros în perioada 19-22 septembrie, beneficiez de 25% reducere la pături și cuverturi de pat. Reducerea se acordă la casele de marcat cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri Toamna asta înnoiește-te cu un golf. Prin programul Rabla ai Volkswagen Golf cu pachet select la doar 14.800 de euro TVA inclus. Detalii la distribuitorii Volkswagen și pe .volkswagen, Volkswagen. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare puteți încerca la calut flora. La calut flora?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 Metro oferă soluții dedicate pentru antreprenorii care vor cei mai buni pentru clienții lor. De la meniuri speciale, la produse de înaltă calitate și deserturi rafinate. Vino la Metro în perioada 16-18 septembrie și găsești fileș lău de nil congelat 6 kg pe bax la 16,99 lei kilogramul. Servește-le alături de broccoli Proaspăt la 6,99 lei kilogramul și acompaniază-le cu vin domenii Sauvignon Blanc. Demisec 750 ml la 8,90 lei sticla. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. 3 2 ultima. Nu rata ultima șansă în programul Rabla 2019 pentru Dacia Duster Essential TCe 100. 11.990 euro TVA inclus. Ofertă destinată persoanelor fizice prin derulat de administrația Fondului pentru Mediu și finanțat din Fondul pentru Mediu valabilă până la 30 octombrie în limita stocului disponibil. Detalii în de agenții dacia și pe dacia.ro. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici specificații pe net, dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi. De back la Media la și pe MediaGalaxy.ro ai purificator și umidificator 2 în 1 cu flux de aer 250.